У кількох днях сказав Марійці, що йому подзвонили з Новосибірська і звістили, що Максим помер від хвороби крові. Сказав з гіркотою, сумом, які в мить були щирі, і того не могла не відчути Марійка. З того дня про Максима вони не говорили, щось підказало Олегові. Будь-які слова в їхній ситуації будуть нетактовними, а то й нещирими. Час затирає будь-які сліди. Вони блукали вдвох містом, він тоді чманів, от ой чий-то кінь стоїть. Сподобалась мені, сподобалась мені тая дівчинонька. А чим сподобалась, того ніхто не знає. Раніше йому подобалися фарбовані міські акселератки з довгими ногами, але подобалися зовсім не так, як оця. Подай же дівчину, подай же красне на коня рученьку яка й сама гасала на конях і вернула йому село зі всім добрим, що в ньому було, і повела ще далі, в минуле, про яке можна тільки мріяти, спогадувати. Вони ходили на річку, не на міський пляж, а на далеку безлюдну затоку. Вона бігла в воду і бризки віялом розсипалися від її струнких ніг. Бузкові трусики купальника, котрі обтягували тугі стегнами, готіли в тих бризках, а далі вона рибиною пливла під водою, виставивши вперед руки. Водів вперше поцілував її. До міста верталися луками. Осокори благословенно тріпотіли білим листям. Сині лугові півники бігли поперед них у траві. Чаєчка-чубарочка обкигікувала їх згори. На щастя чи на нещастя? Він тоді ще працював у міському відділі культури, звідки й перейшов до заповідника – під каштанами заповідника чекав Марійку, там вони прогулювалися, там освідчився Марійці в коханні, там в суворій тиші порожньої церкви різдва богородиці, запропонував Марійці вийти за нього, взявши в свідки мовчазних святих. І спізнав Олег подружнього щастя. Марійка була щира, віддана йому, тактовна, обтирала і заціловувала його рани, цитував Ярославну слово про похід Ігорів. І до того гарна з собою, дбайлива господиня, що теж було важливо. Бо ж сам був розхристаний, розвіяний, студентом доживав до стипендії на позичках, мів всю стипендію процинтрити з хлопцями або потратити на модну краватку чи лаковані щеблети. Не вельми тримав слова, часто в'язувався у всілякі конфлікти з викладачами, з начальством, тоді не пам'ятав себе, хоч йому чомусь здебільшого те прощали. Товариші вважали його непослідовним, навіть небезпечним, бо міг наговорити прикрости. Його прожекти здебільшого не справджувалися, як і обіцянки. Колись, може, з нього був би хвацький отаман прибитій дорозі, та обтерла нинішня цивілізація. Хоч на отамана виглядав високий, лице мужні, надто коли завів хвацькі вусики – Просто не парубок. Але заморока і морока водночас. Знав свої ганджі, захоплюваність і нестримність. Не раз давав собі слово на переміну і не дотримував його. Людина обіцяє не помилятись, а ледве їй покращує, вертається на стару стежку. Ця його вдача не в'язалася з фахом. Але якось відбувалося. І все те якось припокорювалося Марійкою, степлювалося пригамовувалося, наверталося на добре. До одруження водив її в кіно чи до театру, часто всі квитки були продані, купував їх на руках, витрачаючи шалені, непокишені гроші. І потім по одруженні Марійка якось призналася, що їй подобалася така щедрість. Тепер же він всю зарплатню клав до шухляди столика і розпоряджалася нею вона. В теплих днях сімейного щастя про Максима поволі забули, принаймні Олег. І ось тепер Максим об'явився. Воскрес з мертвих, як у ті лаврські святі, ще й приїхав до їхнього міста. Ну що ж, він тоді не був йому справжнім суперником, а тепер про яке суперництво може йти мова. Одначе, одначе, Марійка, Марійка-комп'ютер може довідатись, що Максим живий і звинуватить Олега в обмані. Він містично боявся такого звинувачення від цієї нетутешньої Марійки. Вона і раніше, її екзистенція ніколи не була зрозуміла йому. Погляд її часом таки містичний, що проникав до самого серця. Вона справді щось знала про світ таке, чого не знали інші, і тим тримала на висоті його. Але звідки вона може дізнатися про Максима, по якомусь часу Олег їй розкаже? Спочатку натякне, підведе, а потім пояснить, що був впевнений у Максимовій смерті –